طوب اليوم مدام تكون nasubiria tu jambo lisogee karibu عليه الصلاه والسلام amaetuambia katika sunna من maashara shabab manistata'a minkumul ba'sa faliyatazawaj amaetuambia vijana ya maashara shabab enyi vijana manistata'a minkumul ba'a faliyatazawaj mwenye uwezo wa kusimamia majukumu ya ndoa aoe kama suala la mahari suala la kukidhi haja za mkeo basi aoe فانه أغضل البصر jambo la kuoa linafumba jicho yani ile la kupelekea jicho maana ya kufumba jicho linakusaidia wewe kupunguza matamanio ya nje. Utakapokuwa umeoa na ukakutana na mwanamke ambaye nafsi yako ikavutika ama ukamtamani basi wewe uliooa ni rahisi kurudi kwa mkeo kwa sababu mkeo ni kama yule uliyemuona kule barabarani. Wala hawa na tofauti. Kusema kwamba yule mwembamba na huyu mnene wana tofauti hapana ni wote ni wanawake Mtume alaihi salatu wasalam siku mmoja amekaa na masahaba zake wanazungumza mara Mtume akainuka akaingia ndani kimya katoka wamekoga ah wanamwambia Mtume vipi mbona ukekoga kuna jambo limetokea kwa sababu tulikuwa tumekaa hapa sisi wote pamoja tunazungumza mara umeingia ndani mara umetoka umekoga kuna jambo Awambie ndiyo alipita mwanamke hapo nikamtamani. Kapita mwanamke mtume akamtamani. Sio wewe mtume. Akammtume alimuona mwanamke akamtamani. Wewe unaweza kutamani wewe? Sasa mke wangu wao rafiki yangu nakamke kako kamoja kamesafiri kwenda kwao mwezi wa pili. <laughs> Sasa ikitokea u... ukatamani ladada. Utaenda kukogea wapi? Asa mtume kwenda kutufundisha jambo kama ilu kainuka kainda dabi kwa sababu yeye yule mwanamke alimwona pale sasa, sawa aliyepita pale akamuona na nafsi yake ikatamani hakuiruhusu nafsi yake endelea kuumia kutamani wakati ndani kuna mwanamke kama yule aliyopita pale kwa hiyo akarudi ndani akafanya harusi akakoga akarudi kuja kuendelea na mazungumzo unaona raha ya kuwa na mke zaidi ya mmoja sasa yuko mmoja hafu kunywa ada yake rudi ndani kimo wakiwa wawili utaenda nyumba ya pili au Na baadhi ya watu wanafikiria kwamba ukiwa na mki wa pili kwamba ukiwa ya huku huwezi kwenda huku Ah unaenda tu. Kwani kuna faida gani ya kuwa na chakula kila mboga mbili? Manake ule mmoja mwingine mpaka mpakaomalizo chakula. Si unakula huku na huku Hamje nielewa. Hiyo ibara ya Sherifo hiyo. ni kwamba waweza kwenda kwa mdogo na huko zamu kwa mkubwa. Lakini elewa tu kwamba hili ni deni siku nyingine nikiwe kwa bimdogo huku ndibii nilipe hii muda ambao umetumia wapi? Nilipe hii muda liotumia kwa kwa bimkubwa. Sio imeeleka vizuri. Na kulipa muda wanachuo umeeleza kulipa muda maanishi mpaka ufanye tendo la ndoa. Unaweza kwenda kulipa muda mkapiga stori tu. Ukazungumza mpaka ule muda ukajua huu muda umeshakwisha ni muda ambao unatosha mtu upumzika ukaondoka zako karudi. Lakini sasa wewe umezidiwa mke mdogo labda ana shida unangangana na mke mkubwa mke mkubwa mwenyewe anaumwa unapata unaumia unabaki unaumia tu kitu kama hicho kwa sababu ya kuoa wake wawili maana yake wewe nafsi yako ipate utulivu kwa wake zako kwa hiyo ukiwa na mke unalifumba jicho lako kwa sababu ile fikra ya matamanio kwa wanawake wa nje kwa hapo ni ghali kutokea na ikitokea itapata ufumbuzi mara moja msamihana vizuri lakini pia wa ahsanu, nilfarji kuoa pia kuna hifadhi utupu kutoka kwenda katika mambo ya zinaa kuona wa haramu kuoa kwenda kuhifadhi kwa jambo hili kwetu sisi ni jambo lenye umuhimu mkubwa sana tunamuomba Allah tabarak wa taala ajalie ndoa hii ya ndugu yetu iwe na wepesi na Allah alibariki na ajalie mafungamano baina yao yawe ni mafungamano mazuri na kwa kumalizia na sahaha zangu zimetoka bila mpangilio sahaha zangu zimetoka bila mpangilio naomba radhi kwa hilo na kusudio langu tu kwamba niwe nimeeleweka na kumpa nasaha shekhe kama alikuwa mpole kwa asilimia 20% basi zipande zifike hamsini ni familia na nzuri. Unawake upole na upole unatengeneza lakini hatusemi upole ukakuwa zezeta Ngoja kuna uzezeta kuna uzezeta alafu kuna upole, Aosio? Ni vitu viili viko tofauti. uzezeta mke wako wanafanya haramu wewe. Ye walla. Haya bwana, ndio wanawake wa siku hizi. Haiwezekani. Huo ni uzezeta ni mke wako anapata tabaruji wewe haya so, bwana ndio hivyo hivyo kwa sababu nitafanyaje bwana Mke wako anatoka bila kuanga wewe haya bwana ndio hivyo hivyo huo tunaita ni usizeta Uo sio huo sio pole kwa sababu utakupelekea uadhibiwe na Allah Na lazima mwanaume awe na wivu na mke lazima So hiari ni lazima mwanaume awe na wivu na mke Uone wivu mwanaume kuangalia uso wa mkeo Uone wivu wanaume kukaa kuka karibu na mkeo, uone wivu wanaume kuzungumza na mkeo, uone wivu mwanamke wako kutoka bila taarifa zako. Wewe unajui kaenda wapi? Hivi ni vitu vya msingi sana. Mke wako usimfanye kuwa ni mwanamke wa mtaani, kila wanaume anaweza kuzungumza naye barabarani, haywezekani. Lazima heshima iwepo na mazungumzo lazima ya na utaratibu. Kwa hivyo namuomba Allah Tabarak kwa Taala atubariki na sisi katika ndoa zetu lakini pia tufanyiwe pesi na wale ndugu zetu ambao Allah hawajawajalia hajawajalia kupata mke wa pili na watatu basi Allah wajalie wafike na wenyewe huko watajua thamani ya ndoa na watajua raha ya ndoa. Uwez kujua raha ya ndoa kama una mke mmoja. Ile inabaki ni stara tu kwamba unapata stara eh? Na ni jambo zuri kuwa na stara kwa mtu. Lakini kwa vijana ambao tunaona bado umri wenu unaruhusu Meno na, na, na washauri uoe ni mapema. Na washauri ni mapema na msisubiri mpaka umezoea na mkeo mpaka mmekuwa kama mtu na binaamu yake niona kuja kooa wa mke wa pili. Hili jambo litawagharimu sana na kunawezekana tukapoteza kwenye safu tusiwauni tena msikitini. Sawa jamani. Abdulrahmani. Umenielewa? Kama kwenye pesheni. Na usisemi kwamba oh mimi wajua, sina kazi. Hakuna mwanaume asiyekuwa na kazi. Miti haijaisha Imejaa mashamba yapo Kwa kazi zipo. Usisemi mimi sina kazi. Kazi zipo. Ni wewe ndio ujaamua kuzifanya tu. Mifereji imejaa michanga usiw. Na watu na itajia watu wakusafishe mifereji. Na kote kuna kunaenda huko. Majani yamejaa na watu wanahitaji watu wakupalia. <laughs> Sio kazi hizo. Zote ni kazi ko usini msi na kazi kazi zipo wewe ndio hutaki kazi kwa mi mimi nakushauri wewe na wezako Allah wajalie mbadilike kidogo bismillah Allahu akbar naona kama mwalimu alikuwa anasubiria mimi nimalize au sio yeah.